Apokalipszis részvénytársaság, és büszkék és boldogok vagyunk, hogy itt, itt és most néhány kollégám társaságában jelesül a Tasnádi Ellenpont Andris fiú társaságában, valamint Parag Szavolcs fiú társaságában ismertethetjük a legfrissebb híreket, már ami a gazdaságnak a jelenlegi állását illeti. Hát a híreink jók, mert hogy a tőzsdeindex az meglehetősen stabil, nagyon-nagyon idegesek voltunk, amikor idefelé jöttünk, hogy mi a helyzet a tősdével, és hát megnyugthathatok mindenkit, hogy minden oké, okay. hogy egyelőre minden oké. Okay. Persze hát soha nem lehet tudni ez a tőzsde, ez egy állandó, állandó játék, és hát az idegeinket soha nem hagyja nyugodni, minden pillanatban változhat, de most, jelen pillanatban, itt most, ilyen 16 óra 47 perckor azt mondhatom, hogy hogy rendben van. Igazából az égis, amiben nagyon-nagyon érdekeltek vagyunk mi személyesen, ugye Andris? Hát némiképpen, némiképpen, Jó, hát csak nagyon, szolidan. Igen, hát az... az nem öh, nagy baj játszunk, azért ezt áruljuk el a hallgatóknak, hogy és a tanácsaink is, amik az elkövetkező fél órába, órába fognak következni, az is elsősorban természetesen nem a nagy játékosoknak szólnak, hanem az olyan hozzánk hasonló kispénzű embereknek, akik pár tízmillióval próbálnak ügyeskedni, és egy kis mellékes csinálni maguknak a tőzsdén, a Az a múlt, tettemes, az a múlt fizetésük mellé. Hát kinek mekkora a fizetése most ebben se menjünk be, jó, Az gondolom, hogy a mi számunkra ez csak, csak egy kis kosztpénz. Na, tehát, hogy nem igazából eme, nem, e, nem ebből próbálunk megélni, hát az, ebből azért ne csináljunk. De akkor. itt van velünk szabadság. Hát a szórakozásra ki... ez igazából, hát igazából, igazából nem igazából. szó, hogy van. Tehát nagyon versenyre jártak az emberek, de az most már bezárt. Persze, hát van, van ugye a bevétel, amit tervezhet az ember. Mondjuk az, hogy van egy szerződésem 5-6 évre előre, egy ilyen menedzseri szerződés, ott le van írva, nyilván a, a profit speciális utatások ezek esetleg váltakozhatnak, de hát van mondjuk egy tervezhető bevétel, és hát az egyéb, nem tudom, hogy mikre lehet itt gondolni, tehát szórakozni, utazni, hogyha az ember bizonyos luxuscikkek cikkek megvásárlására, ilyenre teremt lehetőséget egy ilyen kis melléke. De, de te régebben szabolt, ha én jól emlékszem, mert neked ez ma már hobbi, mert megteheted, de, de régen azért hát te, te, te komoly cápa voltál a, a Budapesti Értéktősdén. Azt, azt rebesgetik, azt hallottam. De ebből mi a valóság? Nem, hát igazából nem, nem, nem Magyarországon volt, én érdekelt elsősorban. Nem, tehát most nem, nyilván nem, nem a tőződés minősíti. Mikor kezdtem, már hát 93-ban 93 voltak az első, első akciók, hát és akkor volt jól, egy az kisebb az első, első... Férletet, pénzből meg lehetett Na. indulni, és akkor a, a, a, igen, az volt talán a kezdet. Elmondhatjuk, hogy a tiéd az egy igazi sikertörténet. Tehát amikor igen, viszonylag kevés pénzből azért egy na, hát birodalmat, mondhatjuk azt, hogy birodalmat lehetett, tudtál építeni? Hát zavarban van ilyenkor az ember, nem, hogy ilyenket. Ha nem, azt mondom, hát egy, egy tehát az ember örömmel látja. Nyilván itt, a, itt, itt már nem a pénzről szól, én azt gondolom, hanem az, hogy, hogy látod azt az álmot megvalósulni, és látod azt, hogy azok a stratégiák, a célok, amiket kitűztél magad elé, elérhetők, a stratégiák működnek, hogy az a, az a gondolkodásmód valahol me, megnyeri azt, ami azt, amit belefektettél, minká. Hát meg ami jár neki, mondjuk ki. Hát esetleg, ami, hát, hogyha most az ember, most nyilván, hogyha sarkítani akarsz, hát az ember könnyen úgy érzi, hogy ezt megérdemli, mert hát mi mindent rakott ő ebbe bele, persze. Filágos. Emlékszem, Szabolcs, hogy, hogy talán egy két, két éve találkoztunk, amikor, amikor eléggé meg voltál zuhanva, mert, mert volt az a határidős búza ügylát, és, és, és akkor nagyon-nagyon és akkor sokan veszítettek úgy általában is, is, állítólag te is nagyon sok pénzzel ragadtál benn, és akkor eléggé negatívan nyilatkoztál a tőzsdéről, meg erről a játékról. Ez megváltozott, hogy az ember ki van szolgáltatva ezeknek a típusú kedélyhullámzásoknak ezzel a szakmával, vagy játékkal? Ez egy nagyon jó kérdés, András. Én, én úgy tudnék erre válaszolni, hogy azt hiszem, hogy Igazából ez az első dolog, amit nagyon gyorsan meg kell tanulni, hogy valahogy kontrollálni ezeket az érzelmeket, mert az érzelmi reakciók elhamarkodott döntésekhez vezetnek, és, és elúszhat pillanatok alatt mind amit hosszú munkával más Másrészt idegekkel, ha nem bírod, akkor teljes összeomlás. Ez, ez a vége. Ez egy ö, igazi gladiátorjáték, azt mondod. Ö, érdekes ez, hogy mindenkinek megvan a maga metaforája igen, hogy nagy hal kis hal, meg gladiátorjáték, meg vadász, meg millió millió mód van, ahogy beszéljünk erről. Te, te mondom, egy idő után, egy idő után. Ö, tehát egy idő után ki kell érjen ö, va, ez a fajta... Ö, szóval mondjam, ezt, ezt meg kell tanulni. Ez, ez, ez a profizmushoz szükséges, hogy megtanuld ezt a fajta önkontrollt, és ö, ha ez sikerült, ö, akkor is... Én, azt, hát én, én nem tudtam, tehát néha bizonyos helyzetekben visszajön persze. Tehát az ember meginog ez a fajta stabilitás. Az említett ügylet volt, amikor, amikor ö, ugye azt az alapelvet, hogy diversifikálni kell valahogy a portfóliót, és ugye több lábon állni. Szóval hogy ezt, ezt ott... ott Picit, ö, ö, hagytam, hogy szóval mondjam, hogy elfelejtett. Igen, igen, hát a kapziság, és megint megint a kerítet, hát és ott akkor, benüle, nem? és most azóta úgy érzem, hogy megtanultam a leckét. Igen. Hát igen, hát erre is jó egyébként. És ö, úgy gondolom, hogy az életben is számos alkalommal adódik olyan helyzet, mint ami a tőzsdén. Hogy az embernek igenis kalkulálnia kell, hogy most, most akkor emelje a tétet, vagy rálicitáljon, vagy itt egy kicsit vissza kell fognia magát, holott mindenki más körülötte, az összes többi bróker mégis, mégis még, és, még, és, még a vasat, amíg meleg. És akkor kell kiszállni, hogy a csúcson, hogy ez megtanult. Gondolom, hogy ez az életben is segít téged, nem? Ö, persze, igen. Hát, hogyha metaforák itt szóba kerültek meg, hogy, hogy én talán miben hiszek, hát itt, <coughs> itt ugye a törvényekre hullik ez vissza, és, és azt hiszem, hogy az életben is sok sok hasznos dolgot tudok ebből alkalmazni. Tehát, hogy az a tiéd, amit elveszel például. Ezt meg kell tanulni, és ha ott van, el kell venni. Minden adódó lehetőséget agresszívan kell megjátszani, ha nincsen a lehetőség, tovább kell állni. Én, én nekem vannak olyan ismerőseim, akik, mondhatom azt, hogy barátaim, igen, közeli barátaim, akik azt állítják, hogy, hogy alapvetően a magyar társadalom gyengesége és, és mondjuk ki bizonyos tekintetben ugye a versenyképessége, az pont azért gyenge, mert az embereknek nagyon-nagyon kis százaléka játszik a tőzsdén. Mert egész egyszerűen félnek a kockázatvállalástól. Ez, ez valószínűleg egy ilyen kádári hagyomány, miközben, miközben hát ez az útja annak, hogy gyorsan, könnyen pénzt keressünk és, és látható módon ez hiányzik ebből az országból, ez az egészséges merész kockázatvállalás. Erről neked mi a véleményed, aki tényleg nagyon közelről ismeri a tőzsde világát? Hát a barátaimmal sokat vitatkozunk ezen különböző tehát klubokban, rendezvényeken, ugye hasonló ö, gondolkodásmódú és hasonló ö, anyagi kockázatokkal, ugye szerte a világban rendelkező emberekkel Cs beszélgetünk. Csak itt példaként mondjuk, hogy hol vitatkoztok, tehát hogy így értsék az emberek, hogy miről van szó, hogy a Hyatt, Kempinski, tehát hogy ne, ne, úgy képzeljük el, hogy egy. egy, egy füst... valamelyik és a lakásán mondjuk. Nem, nem, hát így, most ugye nyár van, és meleg van, tehát én is most jövök az Adriáról, hát van, tehát mondjuk nekem van egy aktom és ott szoktam a barátaimmal. Uh -huh. Ugye, Mm -hmm. és ezekről a kérdésekről beszélgetni. Hát elmes is ilyenkor, gondolom. Hát persze, hát igazából itt ugye látjuk, érezzük, látjuk. Hát szóval érezzük a meleget. Hát, hát igen. ez nem olyan jó víz közelben jobb, hát ezt mindenki tudja ezen. Ezt nem nagyon kell magyarázni a hallgatóknak sem, azt hiszem. Válaszolva a kérdésedre, ugye sokat beszélgetünk erről, van egy általam igen tisztelt barátom, aki, aki maga sakkozó egyébként a sikeres üzleti vállalkozásai mellett, és ő azt mondja, hogy, hogy ezt a, a, a, amit ő elért az üzletben, azt ő a sakkozásnak köszönheti, azt a fajta agresszív stratégiai gondolkodást, ami előre gondolkodik sok lépéssel, ezt tudta az üzletben is, üzleti életben kamatoztatni. És ő, ő például szorgalmazna, hogy ezt kötelezővé tegyék. És ő, ő valóban azt mondja, amit te is, hogy milyen jó lenne, úgy, hogyha mindannyiunk, mindenki ugye képes lenne erre a gondolkodásra, és így lehet igazán sikeres egy társadalom. Van, aki ezzel vitatkozik, vannak ismerőseim, talán kevésbé a barátaim, ők, de hát persze azért közeli kapcsolatban vagyunk, akik azt mondják, hogy igazából valljuk be, hogy nyertesei vagyunk mi annak, hogy nem. Nem ilyen jó sakkozók a többiek. Igen, igen, úgy gondolod, hogyha mindenki tőzsdézne, itt mindenki, akik körülvesz minket, de lépten, nyomon akár az utcán, akárki, az összes korcsoportból, vagy összes társadalmi ö, ö, csoportból, és mindenki ott lenne a tőzsdézésben, és mindenki hajtaná, mindenki ütné vágná ezt a, ezt a, ezt a remek üzletet, akkor mindenki meggazdagodna, Ez egyszerűen nincsenek határa ennek a folyamatnak? Hát nem csak a tőzsdéről van itt szó, de nem tudom igazából ti is. Mi, mi, ti miért szálltatok be ebbe a játékba ugye egy pár éve, amikor elkezdtétek? Hát de meg egyszerűen elkezdett imponálni a környezetemnek az a, az a hihetetlen gyors ütemben felhalmozott, nagyon-nagyon nagy pénztőke, amit ők, ők, ők <hah> akkor ott kaszírozni tudtak. És mondták, hogy figyelj, Robikám, vágj bele. Nem veszíthetsz sokat, pár tízmillióval vágj bele. Tehát ne, ne, nem kell először minden pénzedet belerakni. Mondtam is nekik, hogy én, én, én félek, én félek ettől. Hát akkor még hülye voltam, tudod, hát nem értettem hozzá, hogy kell Persze. ezt csinálni. És mondtam, hogy áh, én nem akarom, nem akarom, nem akarok súlyos milliókat beletenni. Mondták, hogy nem, ne félj, tízmillióval, csak kicsibe, kicsibe elkezdeni. Mert, mert, mert úgy látod, úgy tanulod meg, mert érted, hogyha rögtön 100 millióval indítasz, hát így beremeg a kezed, beremeg a térded, fontos pillanatokban nem tudsz jól dönteni, pedig ott lenne a lehetőség, és ez tényleg arról szól, hogy megragadni a jó lehetőséget, de hát én nem nekem kéne ezt kimondanom helyeted, hát, aki hát milliárdokat csináltál már a tőzsdén, minden esetre nekem ez elkezdett imponálni, és aztán láttam, hogy ez nem ördöngösség, ez bárki meg tudja tanulni, és hát Jönnek itt körülöttünk olyan emberek, akik, akik nagyon kvalifikáltak és, és okos emberek, de valahogy mégis félnek ettől, és mégis kicsiben játszanak, igazán kicsiben, havi, nem tudom én, 3 három ezer forintokért, szaros pénzekért játszanak. Olyan munkahelyeken, ahol, ahol a sokszorosát kell dolgozni, annak, mint mondjuk egy, egy ilyen kemény döntéssel is. Most az lehetséges, hogy én naponta csak két-három órára teszem oda magam, de az két-három olyan intenzív óra, amilyen másnak mint két-három hónap alatt nincsen. Érted, mire gondolok? És hogy gondolom... vagytok ezzel, hogy András, ezt te is kérdem, hogy, hogy ti is hasonlóan itt, hogy mondjam, ezt a fajta játék ezt érzitek, gondolom. Nem szóval az az Adrán, amit említette, az a két-három óra, az ugye, az mi mindennel fölér? Hát én nem szeretem különben. Tehát én, én megmondom őszintén, hogy el ellentétben én mikor is kezdtem el tőzsdézni? Valamikor az egyetemen, amikor tandíj problémáim voltak, és akkor jelzálókitelt vettem fel a lakásra, zaciba raktam a tévét, mert, mert annyira nem volt. És, és, és hát igazából ez, ez tűnt egyedül kitörési útnak. Aztán hát köszönhetően annak, hogy találkoztam veled, és azt gondolom különben, hogy nélküled valószínűleg én elvesztettem volna minden, de, de volt ez a szerencsés pillanata az életemnek, hogy, hogy találkoztam veled, és, és hát ebből... Most őszintén mondom, nagy, nagy hálával felét, hogy ö, különben Szabolcsnak a cégét, a Hungarian Investment ltd t azt meg tudjátok találni a Váci utca 23-as más szám alatt a negyedike mellett. Hát kis, kis reklám volt, nem, de Tényleg nem hogy, fontos ez. Ez semmiség ahhoz képest, amit mi köszönhetünk neked, Szabolcs. Hát Mind, én csak meg szeretném osztani azt, hogy ami velem jó történt, az megtörténhet másokkal is, hogyha Váci út 24-es szám 4. emeletén felkeresik a hangérján LTD-investmentet, vagy investment LTD-t, meg, mindig eltévesztem. Vigyázzál, mert Szabolcs egyébként kényes az ilyen, ilyen dolgokra. É. És, és, és hát ne, ne, nekem ez tényleg, tényleg napi szükséglet volt, hogy, hogy a tőzsdén valamit produkálni, és, és ekkor értettem meg, hogy, hogy milyen szörnyű az, hogy, hogy jártam nyolc évig iskolába, tanultam matematikát, történelmet, biológiát, utána jártam, hát akkor már két vagy három éve jártam egyetemre, tanultam ókori történelmet, tanultam valamit az asszírokról, tanultam a rómaiakról, a magyar középkorról, meg, meg, meg a honfoglalásról, de igazából semmi érdemi informát nem kaptam 10-11 év alatt az is oktatási rendszertől, mert nem tanították meg hát az nekem. Igazán az igazán fontos dolgokat, hogy mit jelent tőzsdézni, hogy hogyan kell tőzsdézni, hogyan kell tőzsdézni, hogyan kell vásárolni, hogyan kell a megfelelő brókert kiválasztani, mert ez sem könnyű, és ez, egy, ez is és egy és nagyon nagyon és fontos font. Fontos gondolsz arra, hogy milyen hülyeségeket, mennyi értelmetlen hülyeséget, mennyi fölösleges információt töltöttek a fejedben mindenféle soha nem volt asszír uralkodókról, akik háborúztak -e egymással, vagy mit csináltak. Hogy, hogy lehet ebből pénztel? Hol lehet ezt a piacon kamatoztatni? Most mondd meg, vagy irodalmat, vagy én nem tudom, ilyen, annyi hülyeséget tanultunk, hogy az valami elképesztő, és most már arra gondolok, hogy azt a rengeteg tudást, amit beletöltöttek a fejembe, ez elfoglalja a helyet azok elől a tudások elől, amiket most szerezhetnék meg, és már érzem magamon, hogy lefárasztottak azok az évek. Egyszerűen rengeteg szellemi kapacitást elvonnak most tőlem, amiket, amikre szükségem lehetne, és amiket most elsajátíthatnék, hogy még többet és többet tudjak ö, ö, több energiát és több, több szellemi impulzus tudjak nyeri. És beleforgatni ebbe az üzletákba. Azt uh, csak így halkan jegyzem meg, hogy nem változott a magyar oktatási rendszer. Tehát, hogy bár, bár azt azért mondjuk, hogy a kormányzaton belül Kóka miniszter úrnak volt egy olyan felvetése, hogy nincs szükség több a szirológusra, meg, meg bölcsészre, hát. hanem közgazdászokat, meg. Nem, hát közgazdászokra van szükség, meg káderekre. Ezt meg mondta. Meg, meg De jó hogy egyébként még vannak ilyen de vannak De jó, hogy említitek őt tényleg, tehát hogy ezért gondolom én valahol korunk hősének. Őt, mert ugye kimondja ezt, amit most mi is kimondunk, de hát már hányszor nem mertük kimondani, vagy nem adódott ki. És ráhatom, csak azért merjük kimondani, mert a siker, így van. Igen, hogy ez ezek az... vannak ott, nem tudom, ismertek, a, a létrát szoktam emlegetni. Ritkán nem leget én ha hallottam már én Hát ez a bizonyos létre, ami nálunk, ennek a fokai, azok nem, nem, nem az asszirológia, és nem, ez nem Hova visz előre? az életbe. Hova vezet az a létre? Hova, Hova vezet? Azt szeretném kérdezni, én itt én itt állok, mondjuk nincsen, szaros 20 millió van mondjuk. Hova? Hova? Aszirológiával hova? Hova jutok? Ez lenne a kérdésem. És erre a kérdésre eddig, Kóka Jánoson kívül, senki nem merte megadni nekünk a választ. Senki nem merte megmondani, hogy sehova, emberek, sehova. Tehát, és itt van egy ember, aki megcsinálta a szerencsét, aki megcsinálta a sikert. És most azt mondják, hogy helikoptere van, na jó, de látod? Jó, most kinek nincs, kinek? nem ez jó. a lényeg. az mind. emberek. Itt, itt nyilván, tehát J Jancsinak, Jancsinak a szerepében, ugye ez, ez kulcsfontosság, amit nem értenek az emberek, hogy változott a világ, és ő látja ezt, ő na. kimondja azt, hogy az élethez mi az, ami kell csak, hogy látja, és nem csak, hogy látja, és én ezért szeretem igazán a kóka Ezért szeretem. És ezért van az, hogy én akárhol emlegetik, én kiállok mellette százszázalékosan, mert ez az, az ember végre egy ember, aki nem sajnálja másoktól sem a sikert. A sikeres lett, és nem, nem arra gondol, hogy én Na, nagy sikeres lettem, és most már eltaposok mindenkit, aki sikeres szeretne lenni rajtam kívül, hanem fel akarja emelni magához ezt az egész országot, ezt az egész társadalmat, mindenkit körülöttünk. Azt mondja, hogy gyertek ti is, magyarok! Mindegyütt, tehát legyünk együtt sikeres. Így van, így van. Nem mutatom a receptet, mert én tudom, tehát nekem elhihetitek. Hát láthatjátok, hogy min van, ezt én nem azért szereztem, hogy pusztán nekem jó legyen, hanem hogy ez legyen a létre a ti számotokra értitek? De hogy a, ez, ez, ezen a létrával, ezen a létrán, ennek a fokain végigjárva juthatok el oda, ahol most én vagyok, hogy együtt legyünk sikeresen. Ez a csodálatos olyan csivat. Nem Nem menjünk bele azért ennyire a politikába, mert végülis nem erről szól, hiszen mi üzletről beszélünk. Szerintem a zene után jöjünk vissza és mindenféleképpen adjunk konkrét Peket, és nézzük meg, hogy hogyan állnak a részvények a mai napon a Budapest értéktősdén, mondjuk azt el, hogy, hogy a héten megdöntött minden rekordot, 30 ezer pont fölé szaladt a bux, ami, ami, ami, ami hát egyikünk se bukott. Ez egy, egy jó, óra, jó óra, volt, nem? Jó, jó, jó. Hát 10 óra és 11 óra között 30 ezer 100 forint kör, köré, pont köré emelkedett fel a indexe. Hát utána volt egy kis visszaesés dél, délben, de Fél, dél és fél egy között újra fönt volt, legalább 30 ezeren. És most újra fölfelé kúszik. Úgyhogy én azt javaslom a brókereknek, amennyiben hallgatnak minket, hogy izzítsák, ízzítsák azokat, azokat a bizonyos mobiltelefonokat. Mielőtt felszámoljuk a bolygót, pusztítsuk el együtt közös kultúrkincsünket. Ne fektessen a civilizációba, nincs jövője. Jegyezzen rövid lejáratú apokalipszis részvényt. Lejjen a műsor interaktív, és hadd néhány SMS-eket, aztán reagáljunk rá. Itt szóltok. Néhány Nem néhány sms é, Igen, elnézést. Nincs csilászlók, hallottátok. Nincs helikopterem, sem 20 millám, nem is kéne másé. Ha lenne, most odaadnám egy tengerpart, tengerpartért cserébe, kurva meleg vannak, csá? Hát nem zerök egymást a kettő, nem? tengerparti helikopter, hát azzal mész oda, nem? Hát tudom hogy, mi mész a oda? hogy mész oda? Persze. Hát még hogy meg, ha nincs pénzed. Na. Ja. Sziasztok! Szerintem a tűzda a világ legnagyobb legális szélhámossága. Hozzáadott érték nélkül, bizalmas infókkal való etikátlan kereskedéssel arcátlan profitot hasítanak a kiváltságosok. Így az zozóka. Hát ezt a hát mit mondjunk erre? Szabolcs, András, mondom, a... hogy azért szoktál találkozni ilyen véleményekkel. Nem, hát igazából aki ismeri ezt a szakmát tudja, hogy ez adja a likviditást a piacnak. Tehát ha nincs tőzs, nincs likviditás, nincs gazdaság. E, Timó szivattok minket? Kérdezi az SMS író. Általában érzem az iróniát a hangotokban, de ez most komolynak tűnik. Szaros 10 Vaz-e? Mit tudunk erre reagálni? Hát hát segíteni azt érdezi, hogy -e segíteni. velük? Ja nem, nem. Hát mi, de most úgy nézünk ki? Tehát ö, iróniából lettünk milliárdosok, úgy gondoljátok? Tehát, nem ha az, so... volna, az utolsó tíz évet, te Szabolcs, ironizálással töltötted volna. Most lenne jachtod az Adrián? Ezt szeretném kérdezni. Mi hmm? ezzel nem viccelünk. Hát vannak dolgok, amikkel viccelünk. Így van, De ez pénzzel nem az... soha. Pénzzel soha ne vicceljetek. Ez a legfontosabb. Tehát, hogy mi, minden ott kezdődik. Pénzzel nem viccelsz viccel A pénzzel pénz komolyan. Na igen, erről van szó. Erről mert van a pénz. Szó. Na is, el is egy érdekes dolog, Szabolcs. Hogy, uh, erről meséltél nekem a minnap, uh -huh. hogyha jól emlékszem, hogy a pénz az tényleg az egy személy, annak lelke van. Tehát, ő, ha szereted őt, akkor ő is szeret téged, ha te komolyan veszed ő is komolyan vesz téged, ha tiszteled, ha megadod neki a tiszteletet, akkor ő is tisztel téged. Tehát, hogy ki kell, hogy alakuljon valamiféle személyes kapcsolat. A Tehát, hogy az nem úgy van, hogy te használod a pénzt, mint a WC-papírt, hanem annak tényleg kell, hogy legyen respektje, kell, hogy legyen a szemedben becsülete, tisztessége. És akkor neked is lesz az ő szemében, és akkor hozzád vándorol a pénz így van, így van, hát persze nem, nem voltam egy nagyon, nagyon jó tréningen, John Blueberry volt itt az Egyesült Államokban nagyon ismert figura ezen a területen, és hát ő, ő vázolta ezt igazából, hogy ez a fajta megszemélyesítés hogyan, hogyan segít a gondolkodás tiszt, tiszta útjait megtalálni. Mm -hmm. Valóban, persze. Ezek az tehát ez uta. a tisztelet mm -hmm, ezzel mm -hmm. a, a valósággal és az anyagi oldallal. Ez az, ami, ami, tehát ha te tiszteled, ő is tisztel téged. Mm -hmm. Ez ilyen egyszerű játék. Hogy lett kóka sikeres? Ö, ö, csókja volt valahol, vajon hol, és véletlen, pont olyan vállalkozása volt, amivel állami megrendeléseket teljesített. pc az oktatásba írja az SMS író. Nem Mondom, tudom, maga... ez a, én, én a Jan, Szajancsit szóval annyit bántják manapság, én már nem, nem szeretnék ebbe belemenni. De te. Tényleg, ne, nem, nem akarunk vitatkozni az SMS íróval, mert, mert biztos, hogy sokaknak nem tetszik, meg, meg sokan éreznek irítséget. Jókor volt jó helyen, és, és ügyesen használtak ja, ezt. biztos, hogy, hogy. De ahelyett, hogy irigykedünk, hát tanuljunk tőle, nem? Hát tanuljunk tőle! Hát, hogyha valaki ennyire ügyes volt, hát nem érdemes megfogadni ezt a ezt mondjuk akár egy jó tanácsot. Hát miért lett ő miniszter? Hát nem azért, hogy ebben a sikerben részesítse minket, hát ezt kell meglátni a Jancsiban. Hát ezt kell meglátni, hogy ez így igazából az ő részéről egy kihívás mindannyiunk számára. Én én a saját bőrömön érzem, nap, mint nap. Én másképp gondolkodom, másképp kelek fel reggel, amióta ő a miniszter. Azt érzem, hogy van egy segítségem. Addig úgy éreztem, hogy magamra vagyok hagyva. Hát amikor ebben az országban olyan, mint miniszterelnök voltak, mint ez, voltak, mint ez a horn Gyula, ki nem értette igazán az üzlethez soha. Itt Ilyen, volt egy generációváltás. Igen volt, és ennek itt volt már az ideje. Nem volt a Horn olyan rossz, nem volt olyan rossz a hornizet az íra. Jó szándékú van. ember volt, de nem értett igazán a piachoz. Arról van szó, hogy amióta a Kóka Jancsi itt van, azóta azt érzem, hogy nem vagyok egyedül, nem vagyok magamra hagyva, hanem van egy, van egy szövetségesem, van egy segítőtársam odafönt, és, és nyújt nekem egy létrát lefelé. Érted, mire gondolok? És hogy ennek a létrának a fokai, ezek egyre több és több pénzt jelentenek nekem. Lehet, hogy az alsó fok csak, mit tudom én, egy milliót jelent. Mondjuk csak annyit. De a következő az már egy milliárdot. Az azt követő 10 milliárdot, és így tovább. S a létra, és tudod mi a csodálatos ebben a létreban egyébként, amit megfigyeltem. Hogy nincsen, nincsen teteje, nincsen teteje soha. Tehát tulajdonképpen a végtelenségig mehetsz rajta. És csak rajtad múlik, hogy eléred a, a következő fokot. Csak rajtad, hogy kemények a tökeid, vagy hogy van-e benned elég vállalkozóked, vagy hogy, vagy hogy igazán hiszel el abban, hogy amit ez a kokajancsi, ez nyújt neked. Ez jó. ezt meg lehet ragadni. Sze venni. Ez egy ajándék igazából. Persze meg kell érte küzdeni, de a Kóka Jancsinak annak nem volt kötelező oda menni. És nem volt kötelező azt mondani, hogy és akkor mocskoljon engem a félország, mert látod, hogy milyen támadásoknak van kitéve, de ő ezt fölvállalja. Pusztán azért, hogy neked, meg, meg neked, meg a hozzánk hasonlóaknak segítsen. És ez csodálatos. Én ezt innen, is, innen is most itt és most szeretném megköszönni neki. Pont, igen, nagyon jól látod, hogy, hogy ez a csodálatos szó. Én ezért örülök annak, hogy most itt, itt ez alatt a rendszer alatt, vagy hogy mondjam, az ő, ő ők vezetik az országot, és itt élhetek, mert végre olyan emberek ülnek ezekben a básnzékekben, akik azt a nyelvet beszélik, amit mi, és azt a nyelvet, amit ma beszélni kell, amit ma érdemes. Hát ez, ez a döntő. A, ez a 21. század nyelve, különben nem menjünk bele ennyire durván a politikába, mert, mert, mert az emberek nem értik, hogy mi, mi nekünk azért személyes viszonyulásaink vannak, nem, nem akarunk pártválasztási tippeket adni, hogy szavazzanak az sds re vagy szavazzanak a kormánypártokra. Mi, mi valószínűleg persze oda fogunk szavazni, mert, mert, mert hiszünk a piacba, hiszünk a modernizációba, de én azt gondolom különben, hogy az MDF-ben és a Fideszben belül is vannak olyan nagyon jó koponyák nagyon ügyes ráczok és gyerekek, akik, akik értik a csízióját annak, hogy, hogy hogyan is működik ez a világ. Tehát nem, nem ne, ne akarjunk pár adni az embereknek, hanem szóval koncentráljuk arra az SMS-ekkel, meg majd a... Vigyelni, mm. a... Fidesz is próbáljon meg a kókajancsóhoz hasonló figurákkal előállni, hogy végre, amikor választanak az emberek, akkor két versenyképes alternatíva közül választanak. Ott vannak nem? ezek nyilván, tehát ismer, ismerjük, hát szóval, persze tudjátok feljék meg, szóval hogy oh. ismerünk ilyeneket. Gond hogy szóval ők hát van a ahhoz, is. hogy Szóval ők, le, ők legyenek elől. Na jó, hát a Várhegyi, Várhegyi atis azért már komolyabb komoly üzleteket is intéztél Andrással, jól tudom. Nem, Nem volt vele soha személyes kapcsolatom, de tudod, a Várhegyi is volt az, aki, akibe én tényleg azt láttam, hogy a, hogy a Fidesz modernizációját majd le fogja vezényelni. Csak, csak hát ugye mm -hmm. kerékbe tört a karrierje, mert volt az, hogy őt mint polgármesterként mindenfajta hivatali visszaéléssel, meg meg meggyanúsították, aztán le kellett mondania a Fidesz pártigazgatói székér. De, de azt gondolom, hogy azért so, sok ilyen ember van, csak hát nem ők vannak a, az élvonalban, nem ők vannak az első sorokban, de ahhoz, hogy a Fidesz egy ilyen e, profi e, marketinggépezetet fel tudott állítani, hmm. ez me megmondom őszintén, hogy, e, hogy turbómagyaroknak, meg árpátsávos lengetőknek nem sikerült volna. Tehát az, hogy száz és száz milliókat mozgósítani egy kampányra, ahhoz olyan emberek kellenek, akik hasonlóak, mint mi, akik értik, hogy honnét jön a pénz, és hogy hova kell mennie annak a pénznek. Én azt gondolom, hogy. hogy Tényleg nyugtassuk meg a hallgatókat, nem mi, mi hiszünk általában mindenkiben, aki a parlamentben politizál, kóka személyében áll közel hozzánk, maga a pártja, az, az igazából nem feltétlenül jelent hát sokkal többet, elnök, mint a Fidesz. De most már ő a pártelnök, azért lássuk. Tehát azért az a párt. Én, én abban bízom, hogy a Kóka Jancsi tényleg a saját képére fogja tudni átformálni ezt az egész pártot, hogy az egész párt olyan legyen kicsit, mint ő. Én azt hiszem ennek az volt a, a reprezentatív pillanat, amikor emlékeztek, amikor a beszél volt, ez a vita köztük a fotogabiekkal emlékeztek. És ott ugye mondta azt, hogy, hogy, hogy mondta a fotogábannak, hogy, hogy figyelj, ott van ugye a szabadság, ez fontos érték. De a siker, ez a korunk szava. Emlékeztek erre a pillanatra. Van, és ott és, pillanat, és van. Gondolom a magyar politika és ugye éve. az, hogy, e, hogy, hogy végül is a a Jáncsin nyert, ez, ez visszaigazolta azt, hogy ő, ő érzi jobban a korunkat. Szabadság, persze fontos, csak kiüresednek ezek a fogalmak. Maga az élet. Nem ez, nem ez van a fókuszában. Hát meg mi a szabadság? És, és a párt maga is azt az szdsz az most alakul. Át a, a, a... én azt hiszem, hogy jó úton van, nincs ezzel probléma. Mert hát legyünk őszinték, tehát ezeket a fogalmakat is azért újra kell érni. Mert mit jelent ma a szabadság? A szabadság hmm. ma azt jelenti, hogy, hogy szabad megvásárolnod mindent, utazhatsz, hmm. nagy világ lehet. Szabad nagy pénzeket, pénzeket keresni a tőzsdén. Viszont, hogy, hogy ahho... megnyílt a tőzsde, ugye hát régen nem volt tőzsde, nem is olyan régen, hát egy 20 évvel ezelőtt még nem volt tőzsde. Tehát, mit jelent a szabadság? Hát az, hogy most megteheted azt, amit akkor nem, hát ez a szabadság, nem? Ugye a szabadságoddal élni tudjál, hogy az valódi tartalmat kapjon, ahhoz kell a siker, kell a pénz. Nincs ö, szabadság, nincs valódi szabadság, siker és pénz nélkül. Ez az, amit meg kell érteni, mert ez erről szól a 21. század. Erről, erről szól a modern polgárjogi mozgalom és a modern liberalizmus. esemesek. Hm. Ha ez komoly kikapcsolók, csalódás, ez a Jancsi szöveg. Mi a, az van veletek? Röhögtök a pannonpumán, most megbenyaltok? Melyik a hazugság? Kérdezi. Kiröhögött a pandompumám. Valami műsorral összekeverz hát, bennünket, tudom, műsorral bennünket az, az mondjuk könnyen elképzelhető, a frekvenciát figyelj. tehát hogy 88.1-es frekvencia vagyunk mi. Líciás, és Lícias is érteges, mert remélem, hogy olyan Jancsi nem hallgatja most ezt az adást, mert ha hallgatja, akkor aztán... Na, de nem is nevetünk. <gül> Azt írja az SMS író, én attól <gül> fosok, hogy a létre egyes fokai be vannak fűrészelve, és csak néhányan tudják, hogy melyek azok. Hát meg kell tanulni, nézni kell. Hát. Mindig vannak csapdák, hát az üzleti élet az ilyen. Mindig vannak e -ettől csapdák. Ettől izgalmas, nem ad Ettől rás. izgalmas. Hát igen, vannak itt még esemesek azért, hogy azért tudjunk belőlük csemegézni kedvünkre. Lássuk csak. Kicsiben? Tíz millával, Aztán szígyátok a gyurcsányt, meg a köcsök kókát. most meg benyaltok a sikernek? Na no, elmentek a büdös icsába. Uh, de kemény, szavak. Így, kemény szavak, és nem tudom, hogy mivel érdemeltük ezt ki, nem értem, nem értem igazán, nem, nem tudom, nem tudom, hogy ö, jól csináljátok, írja Zsola, biztosan van, aki ezt megeszi, hát én nagyon reméljük legalábbis, hogy, hogy van olyan, a saját Ezért vagyunk itt. mi nem leszünk gazdagabbak attól, hogyha ők a ránk hallgatnak a tipjeinkből, ö, okulnak, úgy gondolom, ezt még viccből is rossz hallgatni, írja Doki. Hát viccből. És a komolyból. Hallgass komolyból. Na, pont erről van szó. A többségnek nem, hogy tíz, de még egymilliója sincs írja az SMS író. Igen, ez, ez rendszeresen előjön a. <gül> szóval, hogy itt ezt te is mondtad, ugye, hogy van egy szakasz, amikor oda kell tenned magad. És két-három év alatt tedd oda magad. És akkor meg lesz. Tehát nyilván most nem tudsz elindulni, nem tudom, én milyen kis. nem tudom, most tényleg 6 8000 ezer nem most, érted, ez cigarettapénzek hónaban. Ezzel nem indul de, de tedd nem, nem oda magad! Persze, hát figyelj, már. most érted, van. Van egy lakásod, tedd, föl, játsz, most merész, merész vagy, akkor, akkor van esély. Igen, az emberek általában úgy gondolkodnak, hogy, hogy, hát, hogy a lakás, az autó, az megvan, az vagyon, az biztos, az nem kockáztatjuk, miközben lehet, hogy pont ez kell. Lehet, hogy pont az kellene, hogy bár különben vigyázzunk most a lakás eladásokkal, mert eléggé pang az ingatlan piac. Azt mondom, hogy legalább szeptember-októberig várjunk ki, hogy mi lesz a helyzet, de szeptember-október táján érdemes felmérni, csak mérjük fel az értékét a lakásunknak, aztán, hogyha megfelelő ajánlatot kapunk, akkor, akkor azzal már érdemes a tőzsdére menni, és, és az a induláshoz szükséges minimális 10-15-20 millió forint, az akkor mindjárt meg is lesz. Én csak annyi fizetést szeretnék pszichiáterként, amiből a resit kifizetem, eszünk, iszunk, öltözködünk a három gyerekemmel. Havi 130 130.000, 22 évi munka után. Mit tudunk ajánlani? Hát... De erről beszélünk, hogy nem szíjáternek kell lenni, nem a Igen, szóval mondta, nem mérnöknek, a... <gül> nem, nem tanárnak, nem orvosnak, hát, hanem brókárnak. Hát kinek van szüksége ezekre? Persze, van, egy, van egy ilyen társadalmi struktúra, ami, ami félreértésén alapszik a világnak. Tehát erről van szó. Igen, annyi, persze munkanélkül mindenki szeretne annyi fizetést. Tessék magad oda tenni. Put your skin on the spot, ugye? Tedd oda a bőröd, hogy a bőrödön érezhest. Ez, Ez ugye... E e ezt kell követni. Ez jó, ez, ez teljesen így van, és én, én azt mondom, hogy, hogy, hogy egyébként egy dilemma. Ez valóban egy dilemma, hogy mi ezekről a dolgokról beszélünk. Nem biztos, hogy a hallgatóinknak a többsége, az, az el tudna indulni a tőzsdén, hogy van ennyi pénzet. Van, van értelme egyáltalán erről beszélnünk? Mit gondolsz? Azért vagyunk itt, hogy meggyőzzük őket, hogy van értelme. Egyrésztről, másrésztről meg azért... T Tényleg, mondjuk ki a frankot, meg legyünk őszinték azért egyszer az életben, ezt a műsort, ezt nem, nem a nincs proliknak csináljuk, hanem azoknak az embereknek, akiknek megvan az a pár tízmillió forintos vagyona, amivel, amivel, amivel be tudnak lépni az élet uh, sűrűjébe. Igazából mi a hirdetőknek csináljuk a műsort, nekünk el kell adni a hirdetési időt, Na, ők meg akkor veszik, meg ők meg akkor veszik meg, hogy olyan hallgatóink vannak, akik, akiknek van pénz, akik vásárolnak, tehát hogy Megértjük meg, nagyon szeretjük az elesetteket, a szegényeket, de, de a modern média, modern rádiózás az nem erről szól a gyerekek. Tehát, hogy ezt érdemes tudomásul venni. Akkor lehet benneteket komolyan venni, hogyha van siker, ha van pénz. Akkor van szabadság. Akkor van respect. Ismeritek a viccet? De ez most komoly, mert viccnek kicsit durva. Írja az SMS író. Nem. Én nem ismerem a viccet. Én ismerem a viccet, és nagyon-nagyon szívesen viccelek például barátaim körében, akkor, amikor mondjuk így nem, nem a tőzsdén vagyok, vagy nem dolgozom, vagy nem mondjuk a rádióban dolgozom. Hát az első számú és igazi munkájám azért a tőzsde. Azért ezt most így elárulom. Ez egy ilyen intim pillanat, hogy így nehogy azt gondoljátok, hogy én nekem ez a rádiózás az most. Én ezt csinálom, de tulajdonképpen csak azért csinálom, hogy minél több embert meg tudjak győzni arról, hogy, hogy ebbe az üzletbe bekapcsolódni. Ez igen, ez egy lehetőség. Ez bárki számára egy lehetőség. Te, te ott most, ahol a rádiót hallgatod, egy pillanatra állj meg. Egy pillanatra tegyél le minden. És nézd magadba. Akarod-e? Akarod-e a sikert? Akarsz-e gazdag lenni? Nagyon gazdag. akarod és most a, ott legbelül, ott benned egy hang, az fogja mondani, hogy nem, én ezt nem akarom, én félek a sikertől, félek, hogy megváltoztat, félek, hogy más lesz minden, félek, hogy elvesztem a, a barátaimat, elvesztem a szeretteimet, elvesztem a szerelmemet, vagy elvesztem azt a környezetet, amitől <hül> ugye függök. Ne hallgas rá, ez ostobaság, ez a félelmed, kapcsold ki, engedd el, könnyebb lesz nélküle! És euh, havas a jobbik részedre, mert van benned egy másik rész, van benned egy másik, egy másik ego, amelyik azt mondja, hogy igen, hogy igen képes vagyok rá, hogy igen, tudom, hogy hiszem, hogy képes vagyok rá, hogy előrébb tudok lépni, hogy lehetek belőle, lehet belőlem az, akiről álmodom. Nyilván neked is voltak már álmaid. Akartál egy jaktot, akartál egy gyors motort, akartál egy szép nőt, akartál egy jó órát. És ez meg lehet, ez megvalósítható. Te azt gondolod, hogy nem, nem tudod miért, mert nem hiszel magadban. De tudod, mit mondok neked, testvérem? Én hiszek benned. Én hiszek benned helyetted is. Én azt mondom, hogy igen, hogy képes vagy rá. És tudod, hogy miért vagy képes rá? Mert kemény vagy. Kemény vagy, mint az acél. És meg tudod csinálni. Csak most, itt és most, ez egy olyan pillanat, Képzeld el, hogy itt állok veled szemben. Hogy nem veszíthetsz. Hogy nem engedem el a kezed. Hogy bátor lehetsz. Hogy előre léphetsz egyet. És hogy ez a lépés, ez egy új jövőbe vezet. Egy másik te lehetsz. Valaki, aki nem fél. Aki nem fél többé. Aki nem a főnökétől függ. Aki nem függ a... A politikától, aki nem függ a szomszédtól, aki nem függ a hitelezőktől, aki csak és kizárólag saját magától, a saját kemény tökeitől függ, hogy beléphetsz ebbe a bátor, ebbe a merész jövőbe, és azt mondhatod, hogy igen, elkezdem, elkezdem ma, elkezdem itt és most. Ne gondold azt, hogy holnap, a holnapi nap egy jobb nap a változásra. A mai nap a jó nap, a mai nap a megfelelő nap. Tegyél le mindent, engedj el mindent, ne ragaszkodj a szegénységhez, ne ragaszkodj a kiszolgáltatottsághoz, nincs rá szükséged. Ne ragaszkodj a hülye diplomáthoz, amit kaptál valami hülye szakon, hogy magyar tanár vagy, vagy orvos vagy, vagy jogász vagy. Nincs szükséged rá. Látnod kell, hogy ez nem papír kell, ez kemény tökök kellenek. Igazából, ami neked is megvan. Úgyhogy hidd el, itt vagyok mellettem, nem engedlek veszíteni. Fogd meg a kezem, és higgy abban, hogy elő tudod teremteni a kezdőtőkét. Az első lépés lehet, hogy nehéz lesz, valószínűleg el kell adnod a lakásodat. De hidd el, hogy sokkal több és több pénz fog tudni visszaforogni a te számodra. Vannak hallgatóink a vonalban, azt mondom, hogy adjuk be őket. Halló, halló! Ö, szervusztok! Szervusz! Na nekem az a problémám ezzel az egésszel, hogyha ö, el is érői mindezt az ember, és ott van, ahol akart, és ő egy ö, Isten magának, és az ő kis világában ezt át is él, és minden nap a tükörben néz, akkor is be kell kapcsolni a tévét, akkor is, körülni, akkor is körülveszi az a világ, ami körülveszi, és a lelkismeretét nem fogja tudni megmenteni ettől, szarul fogja érezni magát a jaktyán, a repülőjén, a kocsiába. És ennek a Leleksmet furzalásnak az egyik megnyilvánulása volt például a Zell játék, ahol a populista világnak a populista image teremtői énekeltek a önmaguk ellen. Hát ez egy érdekes Szerintem. vélemény volt. Szerintem beszéljünk azért ném, némileg konkrétumokról. Szabolcs, Robi, uh -huh. őMV, MOL, mi lesz a MOL részvényekkel? Fel hát a, vagy le? Hát a konkrétum a MOL részvényekkel az, hogy fél, fél százalékot zuhantak, és Jelen pillanatban, most frissültünk, várjám. 29.350 ponton áll a MOL. Hát, érdemes -e most beszállni? Hát nem túl szívderítő. Hát ugye tudjuk, hogy a tőzsd elmúlt páreti történetének ugye a MOL volt a, a fő szereplője. Röviden én, én, én most kiszálltam már. Nem tudjuk, hogy ugye, ahol vezet. Nagyon bizonytalan helyzet, és, és ezek nem a természetes folyamatok, hanem itt egy részben mesterségesen teremtett környezet van. Ezek a folyamatok, ezek mind nagyon egy konkrét helyzetnek szólnak. Én azt hiszem, hogy most nem, nem lenne biztonságos játék. De, Tehát de, a, akik, aki stabilra játszik, aki biztosra, az most, most szálljon ki, én azt mondom. De, de hogyha az önfau... Ilyen hírek voltak az elmúlt hetekben, hogy, hogy 16 milliárd eurós kölcsönt vesz fel, hogy fel tudja vásárolni a múlt, hogyha ezt a 16 milliárdot bemozgatja a tőzsdébe, akkor véletlenül ez a részvény folyam is meg fog dőlni, és, és ennél lényegesen magasabb lesz. Tehát... Én, én például veled ellentétben is engedd meg, hogy vitatkozzak, vagy én, én azt gondolom, hogy én a kivárástra szavazok. Én, én három hete szálltam be 22 ezer ponton, most 30 ezer ponton áll, most ez körülbelül, hát most 30%-os nyereség, de azt gondolom, hogy sokkal több van. Tehát, hogy ebbe a papírba sokkal több tartalék van, mert nem csak azt kell látni, hogy itt az UMV Mol fúzió az, ami erősíti a Molnak az értékét, hanem erősíti az a közép-európai térségben betöltött szinte monopól szerep, ami a részben a száz finomítónak, részben a Szlovákiában lévő finomitónak köszönhető. Ugye azt tudni kell, hogy összesen három finomító van Közép-Európában, még, még az ő nak van tehát stratégiailag egy annyira erős vállalatról beszélünk. És egy olyan, olyan pénz, pénzbő szektorról, mint az olajszektor, ahonnét azt hiszem, hogy nagyon-nagyon hogy nagy hiba kilépni. Nagyon-nagyon nagy hiba nem bízni, mert, mert az olajészség az csak nőni fog, a földgázészség az csak nőni fog, és ezen nekünk, mint ahogy mindenen keresnünk kell, tehát én például azt mondom, hogy szerintem benne kell maradni, szerintem ki kell várni, sőt, akár még vásárolni is, hiszen azért nem olyan régen még 30 ezer pont körül volt a Moltát, hogy, hogy már megugrott -e egyszer ezt a szintet. Igen, minden pontos, amit mondasz. Én azt mondtam, hogy ugye a biztonsági játékosoknak érdemesebb kiszállni. De teha nem voltál biztonsági tartani, játékos. Jól, nyilván most itt ugye tanácsot adunk. Tehát most nem nyilván más, az, hogy a évtizedes tapasztalta az ember máshogy játszik már, de hát most a hallgatóknak nagy részek nincsen ilyen tapasztalata. Én azt mondom, hogy itt látunk most egy izgalmas helyzetet, aki jó időben beszállt, az nagyon jó pénzt tudott keresni. Én igaz, amit mondasz, persze. Tehát ott kell lenni, ott kell lenni a szerelna, mindna percről, perce figyelni az eseményeket mert azt mondom, hogy a nyár másik nagyslágere a Richter lesz, meg általában a gyógyszer részvények. Ezt hogy látod? Hát, ö, ugye... Hát jelenleg a... 3%-ot zuhant, csak ennyit. Erről 38.200 ponton áll. A Richter nem 3-tized? Még 3 a... <laughs> Igen, nem lehet megvözleti szabolcs. <laughs> Szóval, a, ö, ö, ugye a gyógyszerpapíroknál itt az oroszországi gyógyszer támogatási rendszernek a változás illetve a hazai ö, egészségügyi reformoknak köszönhetően komoly esés volt megfigyelhető. Ö, vannak piaci plegykák arról, hogy itt kedvező fordulat várható. Ez meglomagolni egy rizikos művelet. Nyilván, aki többet tud erről az. Hát néhány sm azért hm. még beolvasni. Na most akkor komolyra fordítva a szót. Mennyit ér a jó állapotú balvesém, szemlencsém, dobhártyám a tőzsdén? Játszunk, egyszer élünk. Én a bérlakásban, írja a Várdalgnes doktornő. Hát, hát nem, nem tudom, hát ezt nyilván ez nyilvánvalóan. Ez kereskedés hát, nem, nem hát folyik. ezek hát ezek másfajta tőzsdék. Ez nagyon nagyon kétségbeesetnek az... kell, kell lenni ahhoz valakinek, hogy ott játsszon. Hát, Magyarországon, Magyarországon nem. nem. is valaki a szerencsét, meg, én meg. Úgy gondolom. Ha van egy vesét, mond... már már elindulhatsz. Az már egy lehetőség, én úgy gondolom. Van egy egészséges vesét, és panaszkodsz. Ott a lehetőség, ott a tőke a kezedben. És gondolj bele, hogy ha megcsinálod a szerencsét, hány vesét vásárolhatsz később magadnak, meg a szeretteidnek, vagy bárkinek? Most nem, mond hogy nincs igazam. Folytatom. Uh, hm. Robi, ma már bezárt a tőzsde. Hát, uh, hm. ez igaz, mondjuk. Uh, eddig mit rizsáztatok, hogy uh, fsz, gyurcsány, meg pöcskormány. Eddig miért nem volt pozitív téma a siker, meg a gazdagság? Eddig mi a hasz volt veletek? Én sosem Tehát, mondtam mást. Nem tudom, nem hallhattál ezen a, ebben a műsorban más soha. Eddig. Nem tudom. Tehát Olyan dolgokkal szembesítenek itt minket a hallgatók, amikkel egyszerűen nem tudunk reagálni. Ne arra gudjatok. Uh, hm. Úgy beszélsz, mint német Sándor, lehet, hogy jobban keresnél, álljatok már le, mert uncsi, nem lesz sok SMS. Hát itt csak közöl az SMS-ek, mindenki a jó tippeket szeretné hallani tőlünk. Ö... <kül> Apám, ez nem volt semmi, már majdnem elhittem, amit mondtál. Ne Robikám, te meg a tős, de az a baj, hogy elég régóta hallgatlak ahhoz, hogy ne higgyem el. Hát azt led észre, hogy én is egy példa vagyok erre, hogy sosem késő. Sosem késő megváltozni. Sosem késő találni egy új célt az életben. Befejezni a panaszkodást meg a gyülölködést és oda tenni magunkat a sikernek. Az Apokalipszi Serté utazási ajánlata. Favágó túra az Amazonashoz. Rúgjon egyet ön is a Haldoklóföld földanyába.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 Fodor Gábor, az SZDF elnök elnökjelöltje, támogatja, hogy létrejöjjön a jövő nemzedéke Ombudsman intézménye, amely hangsúlyosan foglalkozna a környezetvédelem ügyével. Az Energia Klubba levegő munkacsoport, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, a Magyar Természetvédők Szövetsége a Védélet és a WWF részvételével zajló megbeszélésen a hazai környezetpolitika aktuális kérdéseiről, valamint Fodor programjának környezetvédelmi elképzeléseiről is szó esett nem Fodor Gáborral ez nem ez az érdekes meg aktuális hír, hanem hallottátok, hogy mi történt a Batyányi téren? Hát én hallottam. Én nem. Nagyon kemény volt. A TV2 készített vele valami nyilvános riportot, és miközben ment a riport, a közben egy hajléktalan odaulálkodott a stáb közelébe, és elkezdte válogatott rágárságokkal, tényleg nagyon brutálisan szídni a Fodor Gábort, de mit tudom én, fideszes... Uh, sperma darabnak nevezte. De, tehát igazából nem volt feltétlenül tisztában azzal, hogy a Fodor az pillanatnyilag milyen helyi értéket tölt be a magyar politikai életben, és hogy konkrétan nem Fideszes, de, de így baszott brutálisan neki ment. Tehát, hogy így, így, így minden elhangzott, ami, ami nyomdafestéket nem tűr. És a végén a Fodor állítólag azért, mert, mert, mert hogy nem csak ő kapott ebből a káromkodás önből, hanem a vele lévő három hölgy. Én nem tudom, hogy egy miniszternek miért kell három hölgyel hölgy elmenni egy sajtótájékoztatóra, akik munkatársait. De valójában tudod, miért kell elmenni három hölgyel? nem? Tehát három hölgy dekoratív, három hölgy ott van, szerintem, akkor neked. Tehát, hogy ott három hölgyel vagy együtt, az növeli a népszerűséget. Hát miért egy, kell... egy hölgy is bőven eléggé dekoratív. Na mindegy, azt nem értem, hogy miért három hölgy, de állítólag három hölgy volt ott jelen, szintén nekiment a, a hajléktalan, és ezek után fodorod a fodorodat, ment hozzá, és uh, uh -huh. se közölte vele, hogy őt nem érdekli a hat gyereke, örüljön annak, hogy nincsen, uh, hát nem szó szerint ezt mondta, hogy nincsen pofán ütve, hanem, uh, hanem valami ehhez hasonlót, egy kicsi, kicsit finomabban fogalmazta meg, de a lényeg az, hogy a miniszter az... Uh, nem hát, valami mondott, hogy a, a Fodor hajléktalan, a hajléktalannak, hogy, a, hogy uh, nem tudom, nem fiatal, hogy úgy megütöm, hogy leröpül a feje, vagy elszáll a feje, valami mit mondott. A ah, kemény, és... Uh... <laughs> És az... Meg nem illik ez a fodor imidzsbe, nem? De Tehát, hogy a... nem. De, de a szende fésületlen szűzfiú imidzsébe valahogy nem illik. Hát, ha valami nem illik, akkor az ez. De különösen úgy, hogy oda, oda menni egy hajléktalanhoz, aki 40 centivel vagy 50 centivel alacsonyabb, és elkezdeni vele vitatkozni. Tehát, hogy mondjuk de Budapesten ugyanúgy, mint ma meleg rekord volt, tehát hogy az biztos mondjuk, hogy egy miniszter idegeit is megviseli, de, de oda menni, elkezdeni vitatkozni egy ilyen figurával, és megfenyegetni kamerák előttetlegességgel, azért az, az, az, az, az, az szerintem hát több, mint politikai hiba. Hát az emberi hiba, nem az ciki. Tehát az, de, az a, a kolikai... több, mint bűnes hiba. Na jó, de de ez politikai... csak politikai hiba valakit megfenyegetni, hogy pofán vágod úgy, hogy elszáll a feje? De jutott, komolyan gondolod? De, de, az hibák, de az emberi hibák azok igazából nem érdekesek. Az az érdekes, hogy politi politikai következményei lesznek-e, lehetnek-e egy ilyen dolognak. És szerinted lesznek? Ugyan, már minek vannak ebben az országban politikai következményei? És egy olyan képútató kérdés volt a részletről, hogy mikor volt utoljára bárminek politikai következménye? De, jó, de nem tudom. Én, én azt gondolom, hogy azért ez egy a felháborító dolog, amikor egy miniszter azok után, hogy x hónappal azelőtt a rendőrség éppen gumilövedékekkel zúzta szét a részben békés, részben törő-zúzó tömeget, azok után... Hát, ez illik, elgépen, de hát ez elgépes, illik a paradigmában, nem? Hát képzeld el, hogy még Fodor Gáborral fodor, és még őt is be tudták léptetni ebbe a nyelvbe. De jó, de, de pont a Fodor volt az különben, aki ezzel ellen felemelte a hangát. Hát ennyire volt ez igaz. Hát ez a durva, nem? Tehát tényleg annyira szégyellem magam, hogy amikor hallgattuk itt a vitát, meg úgy fölmerült, meg, meg még egy interjút is csinált vele telefonon. Szóval, hogy ugye az ember úgy, úgy, szóval, hogy valami színpát, és bizony bevallom a remény. Hogy hát, ha egy, egy értelmesebb ember talán, pedig hányszor derült már ki, hogy egy komol egész. És most megint, tehát mi, miért, miért lenne más? Hát mennyire volt az igaz, mikor odaállt és mondta, hogy a szabadság meg, nem tudom, hogy, meg, hogy ahol ilyenek megtörténhetnek az utcán. Az meg, ahol egy olyan megtörténtek, hogy egy miniszter kimegy, akit ugye nem csak három hölgy kísér, hanem gondolom nagy darab testőrök is kísérnek, az nyilvánosan kamerák előtt megfenyegethet egy, egy magyar állampolgárt, mindenfajta következmények nélkül. Azt mondom, hogy ez pontosan az a rendszer, amiben vagyunk, és Fodor Gábor ennek ezek szerint az élharcossává vált, vagy képviselőjévé vált. Különben, de nekem különben, ahogy a Fodor utólag rendezte a dolgot, az szimpatikus volt, mert ő azt mondta, hogy bocsánatot kér a hajléktalantól, és de ezt szerintem mindjárt tönkre is vágta, mert közölte, de ő is elvárja, hogy a hajléktalan kérjen bocsánatot a hölgyektől, tehát egy tényleg egy ilyen uh, himdomianancia de versenyt. De a hölgyektől? Hát mert ő a hölgyek védelmében ment oda, tehát egy ilyen himdomianancia versenyt, hogy kvázi... Kinek, ki... nagyobb, kinek nagyobb a péniszert? Hát úgyhogy a hajléktalannak, vagy a miniszternek? Hát a Batyányi téren ki az alfahím, igazából <gül> er, erről szólt ez az, ez az egész kakaskodás. Is és ő, hogy... hogy is volt ez pontosan? ondom hadjene kebbő akkor nem értek arra hadjene kebbő ez mit csegetről toszóra segítső sokó miciná nem nem nem tudom, föltűnt a csendőrpertú. nem érdekel a hadgyereked. Te egy utolsó állat vagy. Tehát, érdekel, érdekel, ez is elhangzott. Tovább-tovább ment a csendőrpertú nálad. <gül> hmm. SMS-ek. Egy politikai közszereplő nyilvánosan nem mondhat ilyet írja a közkedvelt. Ha jól emlékszem, utoljára a szegény teleki... Nem tudom, miről van szó, nem folytatódik az SMS... Na de fiúk, Fodor is csak egy ember, higgyétek el, én is vernék egy politikust, ugyanúgy mondani, mint Fodor egy hajléktalan, tírja Géza. Fodor kis de hajléktalant nem, ütünk, tehát hajléktalant nem ütünk hajléktalant nem gyalázunk tehát hogy a ha azt, azt tehát így, pont ez a védettsége ott ott van meg tehát, a multitevzott a Juss a... Murmurandi akármikor kiállhat és azt mondhatja hogy a kurva anyád miniszter úr tehát ő megteheti hajléktalannak tényleg a alapja van ahhoz hogy szítja a miniszter. és a minis, értitek a miniszter három nővel Megy -egy. Oda megy, és sértve érzi magát, fenyegetve érzi magát a hajléktalantól, aki végig szopta az elmúlt évtizedeket, és azt mondja, hogy Na most jól meg kell leckéztettem, különben mi lesz? És kimondom, hogy te egy utolsó állat és, és a, a pofám. De a hajléktalan tényleg az a társadalomban, ami, ami mondjuk ta, talán az udvari bolon volt a, a királyi udvarban, hogy igazából semmilyen felelőssége nincsen, mert ő a maga részéről nem vállal, a társadalom a de maga boss. részéről ő értele, nem, érde, ő nem vállal. Hát, ő, ő érte nem vállal, és, és, és de tényleg, ha valakiről, irányan... lemondott, te valakiről lemondott a miniszter, akkor az a hajléktalan. <gül> ja. Ugye, valaki a miniszteren igazán számon kérheti azt, hogy most hogyan, megmeddik, akkor az tényleg a hajléktalan. a hajléktalan. De ez tényleg nem olyan, mint kiskorú nőt szájba rúgni? Felnőtt férfinak? Nem olyan a hajléktalan fenyegetni az, hogy lerepül a feje? Nem tudom, különben, ez mert ez valamikor régen Magyarországon is hódoltak né néhányan annak a szembedélynek, hogy magat összeverni. Tehát, hogy, hogy, hogy ezek a szerencsétlen eset emberek azért valamilyen módon bizonyos emberekből kiváltják, meg provokálják az agressziót. Mondjuk ez a figura, ez még így azért külön tett is érte. Tehát, <gül> tehát mondjuk jó, biztos emberileg tényleg meg lehet érteni a fodort, meg, meg, meg, meg ilyeneket. Lehet hibázni különben, csak csak, csak, csak, nem az, csak csak az egész, egy hajléktalannal szembe egy miniszter, ez annyira, de annyira ciki. Nem, hát egyszerűen nincs sportértéke. Erre mondják azt, nem? Hát semmi az egyet a világon. Miért lefasszopógecizni a minisztert, az hol szokás bazeg? Kérdezi Gábor. Én amúgy a csövest is, meg a politikust is ütném. Na hát Gábor, gratulálunk ez a <gül> szofisztikált ez a társadalom mi átérzéséből fakadó véleményedhez. De, de az emberekben van -e ellenséges érzelem a hajléktalanokkal szemben? Tehát ugye az sms sem szól másról, hogy a hajléktalan Miért? De mit csinált a hajléktalan? Mit bántott de még? De, a undorító, hajléktalan... de undorítóak az emberek, de komolyan már, de tényleg a belem kifordulni ha tőlük, de komolyan meg. Az egyik az a hajléktalan tűtni, a másik az meg arról beszél, hogy adjam el a lakásomat, és izé vállalkozzak meg, én nem tudom, mindenféle primitív állatok. Na, ez csak a vége a szövegnek egészében számomra egy kicsit másról szól megint kiemeltünk valamit a szöveg környezetéből, és megpróbáljuk a miniszterre ráverni, ugye? De hát mi elmondtuk, hogy, hogy tényleg sértegette ezzel tehát, De tényleg, tehát a, a, a miniszter, ugye hány miniszter van? Hány miniszter, van? hány miniszter van? Hány miniszter? 10-15. Éhányom hogy ha ezt kérdezed, nem tudom, hogy 10, egy tucat, nem tudom. Magyarországon van 10 millió ember, egy tucatnyi, ugye a legkiválóbbak, nem? Az azért ők a miniszterek. Hát mi, milácsért? tanuljon már meg uralkodni magán, kérem. Na nem ebben a legkiválóbbak. Hát az ország ügyeinek az intézésében a legkiválóbbak. És ez ilyen áldozatokat, hogy erre már nincsen kontrollja, mert ő annyira külföldön Hogyha oda a legnyugottabb, leghiggattabb, emberek kerülnének azok, akik a legjobban tudnak uralkodni magukon, és nem értenének mondjuk olyan módon a környezetvédelemhez, mint például Fodor Gábor. Most képzeld el, hol tartanánk. Teh, tele lenne a levegő például nem tén széndioksziddal, meg csebelen galváni lenne zsákokban, rohadna szét. Mondjuk a rában szennyezet lenne. Szennyezet lenne a rába. Tehát egy, egy csomó olyan dologgal kéne küzdenünk, am amelyek ma, most megoldottak pusztán azért, mert egy a béketűrés nem ismerő, de legalább szakértő miniszterünk van. Jó, mond, most, mondok még durvábbat. Fodornak... Képzeljétek el, hogy rodart építenének a meccsekben. Na most azt képzeljed el. Ilyen no, durva lenne! Le. Botrányos <gül> dolgok fordulhatná elő ebben az országban. Jó, most a fodornak a nyakába ne várjuk az elmúlt évek mulasztásait, hogy tudtam elő környezetvédelmi miniszter körülbelül három hónapja, és azért ilyenkor, azért illik. És uh... a, a galvány szapot elszállítani arra nem volt három hónap elég? Tehát azt mond meg nekem, hogy a cseperről a galváni szapot elszállítani. Arra mennyi idő. Kell. Ez lenne a kérdésem. Te értesz ehhez, ha jól biztos, tudom. Én biztos vagyok abban, hogy nem olyan nem egyszerű dolog... Galvánni szokott szállítani, ami egy kifejezetten veszélyes anyag, ahhoz kell egy hatástanulmány, vagy hozzányúlnak, miként nyúlnak hozzá, mit csinálnak a földdel, hova kerül. De, de, -e de a ne... évként de, de, de, de, de, de ezeket most így egy stúdióból így kielenteni, hogy hát ott van, már el kellett volna vinni a galvánni szokott valószínű. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy, hogy egy embernek bármilyen pozíció van, van Leg, legalább adjunk, adjunk, de adjunk de nem ott, egy van év, év, évnyi esélyt arra, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy teljesítse mert amikor ő egy hajléktalan gyaláz, akkor azt szerintem egész nyugodtan ki lehet kérni, de, de a miniszteri tevékenységét két hónap után megítélni úgy, hogy még különösebb botrányok mondjuk nem kísérték ezt a tevékenységet, azt, azt szerintem hogy ez csodálatos. Nem tudom, de nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy, hogy Fodor Gábor ugye a politikai színjátéknak tagja egyik központi szereplő 17 éve, Ö, ismerjük őt, a gerince az annyiszor hajlott, ahányszor csak lehetett, ugye láttuk ezt, Ö, volt ő miniszter, és volt, volt talán? Persze, volt, persze, miniszter... Miniszter, miniszter volt, azon kívül most tagja egy olyan pártnak, és egy olyan amiben ha minimális, iciri-piciri tisztesség szorul valakibe, soha az életbe a közelében nem menne. Akkor nehogy már... És Nem le... be, hogy én is csalódott voltam, amikor elfogadta a bársony széket. Jó, szerintem azért ezek meg nagyon nagyon erős szavak. Hogy jaj, mit van, merészelünk? Jaj, mi lesz most? Na jó, na jó, inkább folytassuk. Itt van egy csomó SMS. Fodor kisfiú úr, nevetséges volt, csak a kameramannak csinálta. Na ez, ez azért nem semmi, hogyha ez így van. Tehát, hogy valaki így akar imponálni a kameramannak. Hát euh, sürgősen rúgja ki a PR tanácsadóitát. <gül> <gül> nagyon nagy. Tehát, hogy Magyarországon ez a Bruce Willis típusú... Euh, Miniszter így ez nem fog bejönni. Társadni. De ezt honnan tudod egyébként? Mit? Hát simán lehet, hogy fölmérték közénkutatás, levetítettek ilyen rajzfilmeket, ahol a kis minisztert ilyen ilyen, ilyen vetítéseken levetítettek, és visszajelzést kértek erről, hogy kis, kis rajzfilm miniszter úr leordibált kis rajzfilm hajléktalan, és lehet, hogy nagyon jó visszajelzések jöttek. Lehet, De hogy simán ülni fog. Magyarországon az agresszióra nem vevők az emberek, ahogy én látom, tapasztalom, különösen az ilyen típusú nyílt Na itt van ez az iszonyatosan sötét hallgatónk, Gábor. Azt írja. Miért jön ide fel Pestre az összes rohadó, húcsagú csöves? Ott fetrengenek a körúton guztustalan. Most demszkizhettek, hehe. Gábor, én annyira szomorú vagyok, hogy te neked a beled kifordul. Én olyan, olyan, olyan mély sajnálatot érzek irántad, hogy amikor végig sétálsz a körúton, meg az aluljáróban, akkor neked rossz a közérzeted. Hát ez borzasztó. Hát ez olyan szörnyű, hogy te, Gábor, te nem tudod magad jól érezni, és úgy is előfordul, hogy eszel, és mondjuk elmegy az étvágyad, és közben bele se gondoz, hogy más embernek ez a sorsa. Tudod, nem egy három perc, amíg keresztül megy az aluljárón, tudod, vagy újságot vesz, és ott mellette ott facsarja az orrát a bűz, tudod, ő ott él, neki az a. Otthona, és ott fagy meg, vagy ott rühesedik meg, vagy ott döglik meg, mert levettük róla a kezünket. Azért Gábor, mert úgy nézel rá, mint egy rakat szemétre. Azért Gábor, mert így gondolkozol róla, és azért mert ez a közgondolkodás. Azért mert ez a közmorál, mert mindenki szarik rá, mert nem érdekli az embereket ő egy szemét. Egy szemét, ami kihullott a társadalomból, egy söpredék, és te neked csak annyi a gondod vele, hogy büdös és hogy facsarja az orrod. Ha vidéken maradna, nem látnád, nem zavarna Gábor, téged nem érdekel, hogy emberek az utcán meg, ugye? Téged az érdekel, hogy illatos környezetben élhess, mert ezért felelős ugye az állam. Ez, ez lenne hivatott biztosítani számodra. Másik ember megrohad, megdöglik, ha nem büdös, nem látszik, nem, nem, nem, nem rohad a szemed láttára, akkor minden rendben. Ugye, Gábor? Ugye, te így gondolkozol, ugye, te így élsz? Ugye, ez vagy te.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 ami bárki a Wikipédián is megtalál egy kicsit hosszabb leírást erről, ez röviden úgy hangzik, hogy ezt mondom, hogy ezt a Mike Goodwin nevű ember form, for, formalizálta, vagy ő fogalmazta ezt meg 1990-ben, ami mm -hmm. fontos azért, mert ez nagyon a őskorszak az internetnek, tehát még, még nem tudom én egy csetek, fórumok, stb. Hát nagyon, az, nagyon gyerekcipőbe járt ez a dolog azért. <coughs> És a Goodwin törvény, az így szerintem hangzik. Egyébként, szerintem egyébként <coughs> majd a jövőben a, ezeket a napjainkat is majd az internet gyermekcipőjének hát fogják persze, nevezni. Vagy, még most nyilván. is gyermekcipőben hát a jövőben, még nem is látjuk, hogy mik lesznek. Nyilván, nyilván. <coughs> ez csak Dúrú úgy még Igen. Na, de a szóval Goodwin törvény az nagyjából úgy hangzik, hogy ahogy egy online beszélgetés egyre hosszabbá válik, annak a valószínűsége, hogy a nácikat vagy Hitlert a beszélgetésbe behozó összehasonlítás előkerül ebben a beszélgetésben, tehát ennek a valószínűségre egyre közeledik az egyhez. Ugye az egy az valószínűségben, valószínűség számításban azt jelenti, hogy az egy az a száz tehát biztos, hogy előkerül. Ugye magyarul azt mondja ez a Goodwin, hogy ahogy egyre hosszabb egy online beszélgetés, valaki hétszentség, hogy elő fogja hozni vagy a Hitlert, vagy a nácikat, hogy valakivel összevesse őket, és ezen a módon szorítsa sarokba. Na, kezdjük azzal, hogy miért az online beszélgetés? Ö, szerintem ez, ez jó kérdés. Nem tudom, ez kérdés volt egyébként? Igen, igen, tehát, ha, ha, ha Face-to-face -face beszélgetünk egymással. Miért kisebb az esélye, mint hogyha online cselünk el. Szerintem egyébként nem kisebb. Azért esetleg, mert egy online beszélgetésben ugye a kommunikációs sárzesség keskenyebb, ezt bárki tudja ki valaha e ezett, hogy e-mailben például vagy fórumokon összeveszni, az iszonyatos könnyű. Mivel általában nem értjük egymást, hogy mit akar, vagy mindig a legrosszabbat feltétezzük, és nagyon felparasztott az, az, az, az indulatok. Könnyű, nem azért könnyű nem azért, mert nincs nincs face-to-face -face hát hogy hogy ne, Nem állunk szemtől e, szembe egymással mondom. is. Nincsen arra hogy hogyha olyasmit mondunk, akkor a másik az pofáncsal bennünket, vagy leköbb bennünket, vagy egész egyszerűen hagy bennünket, és megszégyeníti ezáltal. Tehát, hogy interneten ezért szabadulnak el könnyebben az indulatok, meg, meg ugye azért, mert, mert, mert anonimitás van. Tehát az ember azt mond, amit akar, igazából felelősséget nem kell érte vállalnia. Visszatérve Hitlerre. Csak még egy gondolat, hogy Igen. és még miért online beszélgetések? Azért, mert egy online beszélgetés az ugye hetekig, hónapokig tarthat egy téma körül. Tehát az nem vész el. Egy szóből beszélgetés az egy-két óra maximum, vagy pár óra, ugye, de az ott hetekig vissza-vissza térsz naponta, és, és egy téma körül foroghat, mert az a fórum az ott marad, az sokáig uh -huh. meg. Uh -huh. És így nagyobb az esélye nyilván. Hát igen, igen, mert egy téma, az indulatok minden oldalról már megvizsgáltuk, és akkor egy idő után már mit érveljünk, akkor már inkább Jö, De miért van az, hogy a legerősebb érv mindig Hitler és a nácik? Miért van az, hogy a legerősebb inger, ami be, de, be lehet dobni mindig Hitler és a nácik? És én rám ez aztán különösen jellemző, mert én igen gyakran hozom fel egyébként példaként Hitlert, illetve a nácikat ez a, ez, ez, különben, ez a Goodwin törvénye, ez azért egy eléggé nyugatcentrikus gondolkodásmód, mert én azért nem hiszem azt, hogy a kínai csetsovákban, vagy az indiai online beszélgetésekben, vagy a malájziai, nem tudom én, vagy a Timbuktui különböző chatfórumokon, cse ott Hitler olyan mennyiségben szerepelne, mint a nyugati civilizációban, mert egész egyszerűen és azt is tudjuk, hogy miért szerepel, mert hát a nyugati civilizációnak a civilizációs mélypontja volt Hitler, és amikor egy vitában ki akarunk érezni egy álláspontot, akkor világos, hogy a lehető legkeményebben, legdrasztikusabban megyünk neki az ellenfelünknek, és ez esetben mivel menjünk neki, hanem a civilizációs mélyponttal és Hitlerrát. Miért vált ekkora Adolf Hitler? Ez egy fontos kérdés lehet. Tehát, hogy hogyan vált ő belőle egy ekkora anti néha úgy gondolom, hogy Adolf Hitler előtt az emberek gondolkodásában, vagy az emberek többségének a gondolkodásában a, a világkép, tehát a... a a, az erkölcsi térkép az úgy nézett ki, hogy az egyik oldal, ugye a jó oldal, a jó dzsedik oldala, az ugye be volt töltve, és ott volt a Jézus Krisztus. A rossz oldal az azért mindenféle ilyen gagyi volt tele, nem lehetett őket komolyan venni, nem lehetett őket krisztusi szinten komolyan venni. Tehát mit tudom én, Danténak a, az isteni színjátékában a pokol legmélyebb bujrában hárman vannak, Cassius, Brutus és Júdás most Júdás, az egy nem tén 50 odadobta Jézust, ráadásul Júdás nélkül nem is támadt volna fel Jézus. Kezdjük azt, tehát, hogy így el se ítélik, föl se támad, és egy, egy kis stílű szaralak, aki 50 50 ad a adott a emlékszem, én adott adott adott Nincs. Jelentősége. nincs. Ha 30, akkor meg még úgy. Szóval az a, az a lényeg, hogy tényleg, tényleg, tényleg egy, egy szar senki. Na most Cassius és Brutus, aki eláll, egy, egy politikai mahináció, akik elárulták a, a Cézárt, mint a Cézár lenne a Jézus Krisztus, na nem tehát így vicc. Szerintem is ocsmány dolog az árulás, na de nehogy már ők legyenek a pokolnak a legmélyebb újrában. Tehát dante még ezek a kistillű szarházi gangsterek voltak a pokol legmélyebb újrában. Aztán később ugyan, ugyan kik lettek volna azok. hát Napóleon, akinek a persze a csomó embernek a haláláért felelős, és nyilván a féli világ átkozta a nevét, de Franciaországban még ma is a a, az invalidusok dómjában hét különböző méretű szarkofágban őrzik az ő tetemeit, és hatal, hatalmas kultusza van stb. Nem lehet, nem tekinthető. Te azért egy imponáló fószerben. Nyilvánvaló, <gül> az. Akkor kicsodát? Akkor ki ki, ki, ki lehetett? volna? volt, de, de azért én és én üres én... volt, és egyszerűen üres nem volt ez a pólus, nem. És akkor de, jött Hitler. De nem volt üres, nem volt üres ez a pólus. Ebben a pólusban még évszázadokon keresztül egy valaki volt a sátán, a gonosz. A sátán valószínűleg minden beszélgetésbe előkerült, amikor inkvizitorok mágjára küldtek embereket, akkor azt követelték, hogy tagadja meg a sátán kísértését, tagadja meg az eretemet. Nem testesült úgy meg, mint Jézus. A sátára is lehet, meg a sátára is lehet hivatkozni, de nem testesült meg, mint Jézus. Mi az, Tehát. hogy nem testesült meg, mint Jézus? De ja, a sátán, sátán a, testesült. A, sátá, Jó, a, sátánra, de a pokolban... Nem egy nem egy emberről beszélünk. Tehát ember emberként. Is a Jézus sátán az le. egy szellemet. A sátán az egy szellemet jelöl, egy szellemiséget de hi, de Hitler, jelöl. De Hitler, is lehet de Hitler nem egy embert jelöl. Hitler nem, amikor ezekben a vitákban felmerül, nem egy ember jelöl. Hitler, Hitler a sátánt jelöli. Hitler a sátánnak a, az új, a, a már a, a külön a vallási világképektől megfosztott emberiségnek a, a, az, az, az a... Szava, amivel a sátánt jelöli, az abszolút gonoszság jelöli. Ne, nincs értelme más történelmi figurákkal összehasonlítani ebben a kontextusban, mert egész egyszerűen így gondolunk rá, tehát, hogy ő a sátán, de maga. Így, de hogy, hogy vált eszi? De szerintem ez egy érdekes felvetés, és azért vagy érdekes végig gondolni. És a, amit mondott Robi, és amit mondtál, de az is jó kiegészítés, hogy tényleg azért megvolt, és ugyanúgy abstraktként megvolt mondjuk is mondjuk a sátán. Tény, hogy Jézusnak ugye emberi természet is volt, és emberként is példa volt. De milyen durvesz, hogy ha sátánnak megtaláltuk az emberi példát, nyilván absztraálódik, és egy ilyen idollá válik vagy a negatív értelemben, tehát valahol már csak egy képű. De a pozitív pólusnak megtaláltuk ezt az emberi hivatkozási pontját. Vagy van, van egy olyan hát Jézus, ember, nem. hát de Jézus van még. Hát tök, Hitler van mi? te tudsz ilyen törvényről, hogy egy de online mi? beszélgetésben ahogynél uh, a de én, én én beszélgetés... Jézus, Jézus is nagyon könnyen kerül de szóba de egyébként. Hát szerintem maguk áronkodási formájában. Én amikor személyesen beszélgetek, én általában azért, hogy mondjam, Hitlert meg a nácikat elég gyakran hozom föl, de én úgy gondolom, hogy Jézust is példaként elég gyakran hozom föl. Tehát én... Azért ezek nagyon-nagyon erős úgy gondolom, vagy a pólusok. Látszenem, tehát most rájöttem keresni, de szó, hogy Jézusra lényegesen kevesebb találatot kapnánk. Biztos vagy? No? Én 7. Hét... Hát Beüthetjük a Google-be. Hány találat? Jó, most hát, hány millió biblia de, van föl meg? De, de, de, de alapvetően az a szörnyebb, hogy most úgy beszélünk arról, mintha az emberiség és az emberi gondolkodás, az semmi más nem lenne, mint Jézusnak, Sátánnak, Hitlernek a, ugye a két pólusa közével ami persze igaz Európára és Észak-Amerikára, meg Dél-Amerikára, de a világ többi részére, ahol azért az emberiségnek a nagyobb százaléka él, meg kifejezetten nem igaz. Tehát, hogy de most tényleg az kínai előbb se értettem, hogy most, tehát, hogy most mi, mi beszélgetünk valami mi témáról, nyilván megvannak ennek a kínai megfelelő, vagy lehet, hogy nincsenek, hogy azt abszolút a, nem ismerem. hát a, mondta, hogy, arról mit beszélünk. a Robi azt mondta, hogy de az nem testesült, meg hát a kínai gondolkodásban a Ying vagy a Yang az megtestesült. Miközben beszéltek Kingről is, hogy. Jó, de akkor Alapvetően egyszerűen hogy. De nyúl, nyúl... állítottak Jó, szemben. de a, mondom, mi jó, nem vagyunk kínaiak, mentetetlenül nem vagyunk. van élete. Na, értsed már meg, az egyiknek van élete. A másiknak nincs, a sátánnak nincs élete. A sátán az egy szellemiséget jelöl Jézus, meg van született, élete, mert, mert tanított, van született, tanított. Na erről beszéltem, tehát erről beszéltem, akkor nincs köztünk vita mégsem. Tehát el kellett jönni, meg kellett születni, élnie kellett, és el kellett pusztulni egy Hitlernek, hogy ez a pólus, ez be legyen töltve, úgy, ahogyan a másik pólus Jézussal be töltve. Erről, erről beszéltem. Jó, azért az egy szörnyű veledek gondolat, hogy el kellett jönnie, tehát nem kellett volna <gül> <gül> Nem kellett élnie. Ugye, és is, el, kell, el lehet mondani, és hogy a... És a, mint hogy a a ember volt, meg kellett halnia, tehát ugye ebben... Ebbe ebbe úgy gondolom, hogy a történések azok szükségszerűek, hiszen így történt. Tehát ezzel nehéz vitatkozni, hogy el kellett jönnie, mert eljött. Hát eljött, nyilvánvalóan ez egy törvényszerűség, szükségszerűség, nem? Azért... Jó, hát azért aki aki jöttem, nem hisz... Aki nem, a történetet. Meg szerintem ezt Jó, Nem, hát ez, ez a szabad akaratot vetünk el. Tehát, hogy a, a, a, aki, aki ilyen-mélyen hisz a protestáns dogmatikába és a predestinációba, annak számára ez természetes. Én, én magam azt hiszem, hogyha valakit pofán vágok, annak nem el kellett jönnie, hanem az az én döntésem. Hogyha én hozok egy döntést, annak nem meg kellett születnie, hanem az az én döntésem, amit hozhattam volna így is úgy is... Na most gondoltad ez, de most nem tudom, tehát itt ez nem történeti dimenziókra vonatkozik. De ez, hogy igazából az az Mert érdekes, is el, hatérje... Elkészítettem a statisztikát, mielőtt még kitérnél erre. 148 millió találat Jézusról, 36 millió találat. 36 millió 200 ezer találat Hitlerről. Ez azt jelenti, hogy mintegy háromszor, hát né, négyszer annyi találatunk van. Vagy hogy Hitlert, azt mindenhol Hitlernek írják Jézust, meg azért mondjuk változik, mert mint például ékezettel írják. Igen, igen, tehát pusztán angolosan beírtuk, hogy, beírtam, hogy Jesus, és hát négyszer annyi találatunk van, mint Hitlerről. Ez persze... Hát, hát itt minőségi elemzés is kellene, ugye milyen szövegekben. Igen. Ö, Szóval én csak azt akarom mondani, hogy visszatérve ahhoz a, ahoz a gondolt, az, amit az előbb mondtam, hogy szerintem az érdekes, hogy azért annak a történeti fejlődésben igenis volt valami fajta törvényszerűsége, vagy én föl tudok ilyet beletok vetíteni, hogy, hogy ahogy az emberi kultúra racionalizálódik, eltávolodik a, a vallásos világmagyarázattól. Egy idő után szükséges volt arra, hogy az első számú démonunkat, akihez igazodunk, mint ellenpólushoz, vagy talán páran, mint, mint főpólushoz, azt valahogy megszemélyesítsük, megtestesítsük, és valaki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 Stálinnak több a bűnek érdezi az SMS író. Miért nem ő a sátán? Hát nem ő. Valahogy nem ő. És tudod, hogy miért? Valószínűleg azért, mert a bolsevizmus, vagy az államszocializmus ideológiailag nem a megvalósult ö, kommunista rendszert, vagy proletár diktatúrát írta le. Tehát, ö, míg a, a, a hitlerizmus, az kifejezetten a, a nácizmusnak a megvalósulása. Tehát, hogy ők ideológiailag ezt akarták. Tehát, a, hogy mondjam, tehát én azt gondolom, hogy.. hogy, hogy, hogy... Stalin egy politikai szélhámos volt, aki a maga képére formálta azt a rendszert, amit Marx meg Lenin valami egészen másnak képzelt el. A Lenin még tan kevésbé. De azért, de azért, de azért Marsz... mondom, hogy Lenin is lényegesen másnak képzelt el, és az erről a Leninnek a halála előtti nem tudom. De ő én... mondjuk ilyen pármillió ember likvidálásának sős sem volt így a megakadályzója, vagy nem, nem érvelt ellene. Tehát ez a szükséges oszthözve lejárt. Nem, de már nem, de nem, de még nem, nem, csak, le, Lenin nem. Sötét figura volt Lenin, Stálin azért nem azt a rendszert valósította meg, amiben Lenin gondolkodott. Tehát az Szerintem azt az talán... az mondjuk A, a, a nepről nem tudom, hogy hallottál-e már? De például, hallottam, de, de például jó, ez, ez egy olyan típus tévedés, mint a Trotsky-t mondják azt, hogy milyen jó lett volna, hogyha a Trotsky jön. Jó, rendben a... De bele a történészkenésre. Mi, mi, azt miközben, nek, miért Hitler a sátán és miért nem szálin szerinted? Ö... Különben én alapvetően az SMS írónak a felvetésével, hogy több a bűne egyiknek vagy másiknak, én, én szerintem ez nem egy szerencsés, nem egy szerencsés felvetés, mert, mert nem, nem lehet összehasonlani. Nagyon mert, mert, korrekt voltál. Mert... Akkor most mondják, hogy miért, miért Hitler és miért nem Stalin? Tehát a... miért Hitler nem esült vagy rothadt? ez a civilizációs ikonnál, miért nem Stalin? Ez, ez a kérdés. Ennek a, ennek a civilizációnak, ennek a nyugati civilizációnak egy perem része Oroszország esélye nem lett volna uh, uh, Stálinnak uh, erre a pozícióra, mint ahogy nem volt esélye Polpotnak sem, pedig aztán Polpotnál sötétebb, véresebb kezű diktátor. Uh, én állítom, hogy Stálin, Szt sőt talán még Hitler is. És uh, uh, Pol a szolida, Polpot a, Pol a csúcs, hát ő a szemüvegeseket is kiirtotta. Te tehát, hogy po Polpot a legsötétebb, de fel sem merül az, hogy Polpot, vagy, vagy hogy mi miért, miért nem Polpot, miért Hitler, vagy miért Stálin, miért de nem Polpot. Mert messze milyen... van, mert, mert e, a mi civilizáció, mert itt igazából a, a legdöbbenetesebb a legijesz több dolog az egész nácizmusban, hogy ez ez nem valami távoli gyarmaton, nem valami távoli kontinensen történt, meg, nem barbárok csinálták, hanem Gőtinek és helynének a földjén, Na, meg, nem de ér, ér, orosz, Schillernek a földjének. Az egy távoli kontinens. Orosz, mondom, Oroszország, Oroszország az... a nyugati civilizáció szempontjából azért azért egy viszonylag bar, egy egy félbar állapot. Tehát hogy világos, hogy szálin valamennyire tartozik ide, de, de, de semmi, semmiképpen sem annyira, mint Németország. Ha most Hitlerben megtestesült a gonoszként. Kérdezi Miki. És meg is halt, akkor most már teljes göggel élhetünk emberként, hisz sem Isten, sem sátán nem jár közöttünk. Én nem tudtam követni. Ha most Hitlerben megtestesült a gonosz és meg is halt, akkor most már teljes göggel élhetünk emberként, hisz sem Isten, sem sátán nem jár már közöttünk. Hát de ez szamásság, mert köztünk jár. Tehát ezt látjuk, hogy köztünk jár. Miért rángatjuk Azért, mert látjuk. Na igen. De ha nem ő, akkor jön polpot. Tehát, hogy mindig kitermeli az emberiség magából a mocskot és a borzalmat és a gyilkost. Tehát valahogy ez az embernek ez az állandó szuicid hajlama, meg, meg a gonoszságra való hajlama, az, az kódolva van a Hit gényeinkben. Hitlerrel a sátán arcot kapott. És ez, ebben van igazság. Hát ez, amit te mondtál, nem? Zígy így van, így van. Hitler politikája rendkívül sikeres Stalingrádig, írja Gábor nekünk. Jó öreg Gábor, talán még emlékeztek rá, ő a hajléktalanok barátja. Rohadt egy patkány, de ezt nem lehet elvitatni. Na jó, hát a Stalingrádi, Stalingrádi vérszivattyú az azért nem volt véletlen, tehát annak azért a, abban a politikában már megvoltak, már levoltak rakva az alapjai de Sokféle szépen. siker van, hát igen. nem tudom, Sztálin sikeres volt 100 millió, vagy hát nem tudom, 30 hát. millió ember kivégzése vagy kiirtása a Gulágon, sikeres volt az ukrajnai éhenség lekoordinálásában, Tehát a spanyol az gyarmatosítók az volt, sikeresek voltak. Sikeres. Az, sikeres. Igen, igen, igen, siker. ismeri is sikeres. is sikeres Jó, a miniszteri szék megszerzésében. Igen igen, hát. igen, igen. A személyes beszélgetésnél a szarás meg a dugás szokott előkerülni, írja az SMS író. Azért Hitler, írja Ati, mert egy aránylag rossz hangzású névhez párosul egy teljesen rossz arc, mindehhez még népszerűtlen módon szabályozta a népesség szaporulatot. Hát igen, módon fogalmazza meg a holokausztot. Azt gondolom, hogy a rossz hangzású nevet, meg a teljesen rossz arcot, azt már te rendelt hozzá Hitlerhez. Tehát hozzárendelhetnél ahhoz az archoz valami egészen más. Igen, tehát vagy a névhez, tehát lehetne ez egy sikeres együttes neve. Tehát világos, akkor szeretnéd. Mindig a győztesek írják a történelmet. Köszönjük, szolos ebben gondoltunk <gül> Ami egyébként, tehát azért, azért gondoljuk végig, hogy, hogy tehát tényleg, ami ugye a hitleri rendszer volt, és ott valljuk be, hogy azért egy konzisztens, összerakott ideológia született. Polpodnál szerintem nem. Tehát ott azért csapkodás volt jobbra balra nem. De, de Hitlernél ott tényleg elmélet lett. Ott, ott rendszer született, és a rendszerben nincs egy gondolat, amivel egyet tudnál érteni. Nem ez a durva. Tehát, hogy, hogy vele igrodhat, és a marcizmusba találsz. Elvileg a marxizmus az, az valamiféle, a baloldaliság hagyományosan valamiféle újra értelmezése vagy újraalkotása a keresztény etikának, ami ugye bár kiveszett a, a felvilágosodás után elsősorban a, a nyugati társadalmakból. És akkor ezt valamilyen módon újra kellett értelmezni, és akkor a szociális gondoskodás, a társadalmi egyenlőségnek az elve, többi születtek meg, és aztán ez torzult el egészen Stalinig, sőt Polpotizmussal. Nyilvánvaló, tehát a... De a, a, a nácizmus az viszont már a magvában, tehát a gondolatnak a magvában ö, embertelen és elfogadhatatlan és erkölcstelen. Nem, erről beszélsz, gondolom. Igen, szerintem ez igaz. Az. Tehát Marx az ő a újkori gondolkodás egyik legnagyobb alakja. Tehát ez, ez kétségtelen tény. Hitler meg egy, egy, egy rendkívül tájékozatlan tébolyodott jodott tehát hogy ez, ez is valahol nyilvánvaló, nem? András? Én azon gondolkoztam, hogy olyan keveset beszélt, hogy a kommunizmus elméleti megalapozásáról mindig nagyon-nagyon sokat beszélünk, hogy Marx, meg nem tudom én, meg Engels, viszonylag Ugye a nácizmusnál is mondjuk nicséig azért visszamegyünk, de például, hogy Dessád Márki, Márkiról a, arról végzetesen elfelejtkezik, ugye általában az európai civilizáció is így próbál úgy tenni, mintha nem lett volna te olvastál Deszád márkitól. Nem ne, nem. Ne, pedig uh, egy hihetetlenül érdekes filozófus a figura. Sőt, hát ő, ő, őről azt kell tudni, hogy ő a felvilágosodásnak az egyik nagy írója volt, akit indexre raktak. Pontosan azért, mert átlépett bizonyos határokat, de állítólag akkori helyi tekintve és hatását tekintve Monteschi ővel, Ruszóval, Volterrel, Dideróval, tehát a nagyokkal mérték egy súlycsoportban. De ő csak nem... Jól értem, hogy akkor ő a hitleri fasizmus megalapozója úgy, ahogy mondjuk. Hát el, elvitatta a hagyományos etikát teljesen, alapjaiban rendítette meg a, hatal, a hagyományos civilizációs normákat. Az jó, de lenne nem ezt tette. Tehát, tehát ő, ő a jó és rossz fogalmát, de már Márki volt az, aki szerintem az emberi gondolkodás történetében először nem foglalkozott ezzel. Azt mondta, hogy né, különben a Sodoma szodo 120 napja volt egy, volt egy Na, ilyen film. Na hát az, az de Sád Márki, aki nem csak filozófiai, hanem filmtörténeti e jelen. <síns> nem, nem, hát ő írt szép irodalmat is, vagy hát mennyire szép irodalom, hát... Inkább, az mondjam, ő, szép szép irodalom. Leginkább. <síns> hát, leginkább. De ő azt mondta, hogy el kell felejteni azt, hogy jó is rossz. Az a kérdés, hogy kell, akarod-e, és megvan -e hozzá az erőt, hogy elvegyed. Mert, uh, mert egy... Hát ez a fasizmus egy, alapvetése mert valahol. Mert egy, egy tigris sem gondolkozik azon, hogy jó dolog-e megölni azt az őzgidát. Szüksége van a húsára. És szüksége... élnek egyetlen egy Sajnálom nem. Sajnál, nem. Nem jó vagy rossz belekötni a másiknak az értelmes mondani valójába valami hülyeséggel, csak hogy ki, kimozgasd őt a saját gondolati menetéből. Nem az a kérdés, jó-e vagy rossz, hanem hogy megvan-e a hatalmat hozzá, hogy megtett? Bele tudod ez zavarni, vagy sem? Tényleg erről szóltam. Ő volt az, aki először kiirtotta a jó és a rossz fogalmát, és igazából Hitler is ezt tette, mert Hitler sem onnit indította, mint ahogy általában indulna, indulnak filozófiák, ahol általában indulnak ideológiák, hogy mi jó, mi rossz, hanem, a, hanem azt mondta, hogy mi az érdeke a német népnek, mi az érdeke. Soha a... nem azt csinálta, mert hány ember pusztult el, hány német halt meg a keleti fronton, de most nem azért. Tehát hogy még csak az se. Egyébként. a, a, a, a legnagyobb így... tragédiába t -t a Németországot. Hogy, a... hogy, amikor, amikor... Volna... Meg, meg, hogy egyáltalán, hogy holúzta meg a németnek a határát. Tehát, hogy ő nála, tehát ő újrafogalmazta azt is, hogy ki a német. Tehát, Faj alapon is ráadásul szörnyű, sötét dolgot, ilyen, ilyen német matematika, meg fajlag tiszta matematika, meg ilyen kategóriákat talált ki, tehát ilyen tiszta őrültségeket. Egy, tényleg egy, egy elmeháborodott volt, és a, gyakorlatilag a filozófia, hogy mondjam, inkább azt mondanám, hogy a nyugati civilizációval való kapcsolatát a Németországnak itt teljesen felmondta egyszer és mindenkor, és az a félelmetes, hogy egy komplett nemzet követte őt annak az értelmiségével, minden egyes rétegével. Tehát ez a félelmetes, hogy azok a tudósok, mondjuk a tudósoknak egy része nyilván kivándorolt. De a tudósok, tisztudósból tudósból kilenc ott maradt és elhelyezkedett a német fai matematikai, nem tudom én kutatóintézetbe és ott ő fajlag tiszta német matematikát, ami értelmezhetetlen tehát mi az, hogy zsidó matematika meg német matematika, ezeket a, ezeket a társadalom politikai kategóriákat vagy zavaros nem tudom én, fai származási kategóriákat nem lehet ráerőltetni egy reál tudományra ez bárki is, egy kicsit is értelmes tudja, hogy ez őrültség és mégis tíz matematikusból kilenc elsajátította ezt, és amit zsidó matematikusok találtak ki, matematikai képleteket, azokat kiírták a, a, a tankönyvekből, és, és, és leírták, és meg kellett száfolni, mert zsidó írta le. Tehát, hogy, hogy egyáltalán, tehát, hogy valaki egy személyben kiiratkozik a civilizációból, és egy komplet nemzet követni tudja. De ez az elképesztő Hitlerben, hogy ehhez milyen démoni erő kell. Tehát Stalin nagyon-nagyon jól leszervezte, nagyon jól leorganizálta magának a hatalmat, nagyon értett ahhoz, hogy embereket egymás ellen fordítson, és hogy megszervezze a maga számára az abszolút hatalmat, és hogy tíz évenként kírcsona a saját környezetéből mindenkit. Így, így aztán biztosította, hogy ha bárkinek is eszébe jutna összeesküdni ellene, gyakorlatilag egy, egy pár hónapon belül úgy is ki fogják nyírni egymást. Ehhez geniálisan értett. Egy paranoiás őrült volt. De nem mérhető egyszerűen azzal a civilizáció romboló erővel, mint ami Hitler volt. Nem értetek egyet? De. Akár. Lehet ez kapcsolatban van azzal, amit te mondtál, nem András? Hogy a, hogy, tehát, hogy a nyugati civilizáció rombolójaként látjuk Hitlert, de Stalin mit rombolt? Ugye mi volt az, amit ő, ő lerombolt? Ő ugye a periféria, és nem volt ott a mi civilizációnk, ami, ami virult, és a legfejlettebbek egyike volt a Oroszországban, ezt nem mondhatjuk. Jó, mondom, de, de én csak, csak ismételjem tudom magamat, hogy szerintem Hitler jelenségében az a, az, az a nagyon durva, és az az, ami nem volt igazán deszállt márkit leszámítva, különösebb előzménye, és nem csak a nyugati világban, hanem amennyire ismertem a keleti filozófiában sem, hogy, hogy, hogy a jó és rossz kérdése nem izgatta. Miközben mindenkit ez izgat alapvetően, hogy van-e Isten, nincs-e Isten, és mi jó, mi rossz. Mert, mert, mert ezekre van, valahogy így a belsőkből a azt szinten... mert, mert a lelkiismeretünk meg az integrálismeretünk... Na jó, ezeket, ezeket, ezeket operáltak ki, operálta ki antropológiailag az emberből, de, de szád már ki. Igen, azt ezeket... Az szóval ezeket... nincs ilyen szerv. Tehát ezt, ezt mi találjuk ki? Tehát, hogy ez, ez, ez, ez gyakorlatilag egy hazugság. Egyébként Evola is valami hasonlót állít, hogyha jól De ezt millióan mondták, hát nem a... Tehát, mit Kosztolányi is mondta, nem? Hát, hogy, a, hogy a homo-estétikus, az vagyunk, nem pedig homo moralis, nem nem erkölcsi ember, nem erkölcsi lény az ember, hanem, hanem inkább esztétikai lény. Nem tudom én és a... a Szóval, hogy ez azért egy, szerintem egy nagyon régi közhely. Ja, a Szádemárki kalandjai, az is egy nagyon-nagyon jó film. Múltkor kezemben tartottam a videókazettát, és, és szólt nekem a haverom, hogy ragd már be. És kérdeztem, hogy mit, és mondta, hogy a Szed Márkit. Kérdeztem tőle, hogy szedjem ki, mondta, hogy ne, ragd be, mondom, hogy mit, mondja, hogy a Szed Markit. Szedjem ki, de mit szedjek ki? Hát a szed már, most szedjem ki, nem ragd be, és nem értettük meg egymást. Az Apokalipszis részvénytársaság már a berekeztülését. Ami a Földből megmaradt, arról a következő hétköznap döntünk. Addig se feledje hogy szerződj, Szervezz! szerez, szennyez.